Riker! Riker inget kapital! Men det finns något annat! Sälja A i Vi har inget annat! Men de har stått där Välkomna till Sosana direkt. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar som tekniker, ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ni lyssnar som vanligt på 103,7 Astråks närradioförening. Och den här lördagen ska ni få lyssna på Sofia som ska berätta om vad som hände på måndag i fullmäktige. Ja. In inte riktigt lika spännande som det kommer att vara nästa månad. För då kommer det vara mycket att prata om. Ja, men, men det händer ju lite saker den här måndagen också. Ja, men det gör det. Mm. Det händer lite saker. Eh, och eh, Men det är ja, lite smått och gott så där. Mm. tycker jag ändå. Det jag tänker att vi ska beröra är ju bland annat eh, riktlinjer för bostadsförsörjning, mm. delårsrapporten för kommunen och nämnderna och så. Och eh, lite, ja, men lite allmänt, det är lite motioner också och sådär. Mm, det var ja. inte många motioner den här gången. Nej, dagen. det är två motioner. Mm. En som är vår och en som kommer från Roslagspartiet. Ja. Yeah. Um, mm. Så är det. Men vi börjar väl upp och, från och ner, tänkte Men jag säga. Vi, gör väl vi kan väl börja med, med lite. Um, an, vad heter det? anmälningsärenden? Ja. Uh, där finns ju ett ärende. Man har en återrapportering av en utredning som har gjorts i utbildningsnämnden gällande utökning av platser i våra särskilda undervisningsgrupper Minirosen och Solrosen. Mm. Och när vi pratar med, med företrädare för de fackliga organisationerna främst skolledarna och, och Sveriges lärare så säger de att det finns många elever som har behov av ett, ett mindre sammanhang och en annan form av, av undervisning och att man ser att det finns ett stort behov av fler resursskolor i vår kommun. Då är det så himla förvånande att förvaltningen och utbildningsnämnden anser att det inte finns behov av att utöka de här kommunövergripande grupperna Minirosen och Solrosen. För att man ser att det finns inte behov. Mm -hmm. Och det är ju totalt tvärt emot vad faktiskt professionen som arbetar med de här eleverna ser Ja, jag skulle tro att behovet är mycket större än även vad professionen tror. Om man börjar titta ordentligt på det här så alltså skulle man behöva ganska många solrosen och minisolrosen. Ja, och jag blir, ja, men jag blir hela berörd. Vi släpper ju i, idag onsdag när vi spelar in det här eh, programmet... Mm. Ehm, ehm vårt budgetförslag för 2025. Och vi har ju blandat med en utredning för att starta en kommunal resursskola. Mm. Vi behöver titta på vad ska vi ha för lokaler, hur mycket kostar det och så vidare. Så därför har vi lagt som ett utredningsförslag. Vi ser att det behövs, just eftersom att lärarfacken och skolledarfacken säger att det är ett jättebehov. Mm, ja. Absolut, det mm. är det. Och behovet blir ju bara större och större ju längre man väntar och skjuter på det här. Ja. Och jag menar det måste ju vara, om man ser rent ekonomiskt på det så är det mycket, mycket, mycket bättre att satsa nu än att få satsa kanske tre gånger så mycket om några år. Ja, alltså det är ju lättare att, att hjälpa barnen än att, tras, än att laga trasiga vuxna som vi brukar säga. Mm. Är, samhällsekonomiskt så är det någonting som är mycket, mycket mer effektivt. Ja, att ja. förebygga det alltid är effektivt. Mm. Mm. Oavsett vad det handlar om. Men just här med barnen och skolan så är det ju superviktigt. Ja, men så är det. Sen har vi ju faktiskt fått en ny ersättare i vår grupp efter en avsägelse. Och det mm. tycker vi är kul. Lite ja. nya, nya individer in som kommer med med andra, andra inputs- Mm. Och Som jag alltid brukar säga, vi är ingen skillnad på ledamöter och ersättare i vår fullmäktige grupp. Alla är lika viktiga och har lika stor bestämmande rätt när vi fattar beslut om vad vi ska tycka. Mm. Det är viktigt för mig att vi är ett helt lag och inte några vi och dem. Mm. Ja, så varmt så välkommen till, mm. till Jonas. Um, ja, men om vi ska gå in på, på delårsrapporten. Det är ju, ja. den är ju stor. Eller vill du ha musik först? Vi kan ta lite musik i, först. Ja. Jag har hittat en råt med Robert Proberg. Mm. Målet är ingenting men vägen är allt. Ja. Visst är det väl så? Ja, men så är det. Var var jag var någonstans? Här! Och nu Må.